بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی کراہیتی جزیل نواس الخیل و اطنا بیحا جیہاد متعلق بیان روان دے نو جیہاد کی اسلحہ لگی ٹریننگ دے نو ٹریننگ دے نو ٹریننگ بیان ہوشو نو بل اہم جو چغاف جیہاد کی ضروری لگی اغمر کب اور سردی ی هر زمانه کی دستور له خپل یو حیثیت ده نو مخ کی واسطی چې دشمن په سي وتاغو دغه د پارو خان کارو او میدان د جنگ کی وا اسونه کارو دی زمانه کی کما اصلحاج دیو زنه بل دې تنقل کی دغه د پارا گاڑی او بیا په کمه غاړو چې جنگي لري کې ټینګونه شو هواي جنگ لپاره ځانر شو سمندري جنگ لپاره بيړۍ او داسې عبدوزې شو دا ټول د دې وحي سنه ور دي باوجود حسنه د جنگ کولو د د جنگ هغه اهم ځل دی په زمانه زمانہ کې د دینه استغنا نشه فنانس دور کې چې ټیکنالوژي دور تر څل او د جنگ په مور کې یو زبردست پرمختګ عالمي طریقې سره شید او قسم قسم جوازنا او ټینګونه بهلې عبدوزی او جاسوسی تیاری او میزایل به ایجاد شوهیده او د دې باوجود دې زمانه کې همدا اصلونه استغنا نشي کبا دې داسې یونټي التي در صد 12 واحد ذریعه سندي پتی جاس دشت له حالتا تینگ نشید لے بالگاڑے نشید دا سنو پذرابانی انت کی عرصت کی نو دا دا ہر ملک حفاظت حفاظتیو ذریاوی نو پوج مختلف شعبین نو پاؤ شعبو کی و شعبا دی زمانہ کی د اصنو ساتلی و دهیو خسمانی او پاکیبانی بیارتر بیت حاصل اول ده کارتی دونگ ده ممنکتی پاکستان چی سمره ده پوج محکمی دیو شعبی دی پری کم یو خصوصی شعبان اگر ده د نقجر و درشیو نگرانی هم په پری و جبان دی جیحاد کی سنگ اهمو خبرو ذکر کی نو سااروي چې هغه الله د جهاد وختې کېږي لکه عسونه نو دغ هم بیانې دا با د دغی اویی ځکه مصنی پوې باب دی په بیان د کاهیت د کټ کولو د سندو د اوسنو کې او د لکو دا اسچی نو دغ پې سر بهېستې د اوسډی وي. داتې راه په لکه ای باندې وي د تبعه سره په سړډ باندې هم وي استای د رسول <سؤال> کټو نه پیغمبر علی السلام منع کړل چونه دې حدیث کی کم چې د اوت ابن عبد السلمینا نقل کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورې پر فرمایله لا تخصو مکټ کوئی نواسل خیر توندید اذن ولماری پا او ندیو ترتونا ولا اغنا بها او ندیو لکای میرے دین په ورس لن ذکر کوي چې دا ولی مکت کوي فرمایو بین اذنا بها یخلن لکید دی مذابها مبوزی تدویری دې پسرا د ځان مچان شړي دا مغت دی حیات دې چې دا سارویم تنه داغی شغل دفار دازریالا انا چې تازوی کٹ کئی بیا بسکی و محالی پوهام او سلتون او اختر سلتون دیو دیو دیو پاوها گولی بند لیرے دیو پا دیو پا گرمشت ویرش ناد دی سردنا غسنگ جی انسان یو رومیال تا ویدام داغی دفار داغی دیو پاوها گولی بند داغی زینت وان واسي او تنظيم دي معقولن فيه الخير او ټکلې شويره پېکې خيره دا خير حديث روايات اوكي شويره ال اجر والمغنم مراد دي اسنن جي دي کي خير دي اسنن جي جهاد دي نشكال کتاب الکحانت کی جو حدیث نبی علیہ السلام فرمائی اشوم و فی صلاح ستی فی الفرس و الدار و المرأ بدوال و فیروال فدریش و یونکی ریت تم پاکی ذکر کردی او دین حدیث کرارتی و نواسیہ محفوظن فی الاخیر دیکی خیر دیکی اشکال جواب ده عالم <سؤال> شو چې اسنو کې خير دې jihad دي او کوم باندې jihad نه کیو ده فخر هم بہت یادې پاره ست دي نو باقي بحث دې باون بیمه التحب من الوان الخيل بانه بهان نر کی عرب پسند کرے درنگونو د اصل چې کوم قسم اسه دا پسندیدہ استه او دا بهتر استه درنگونو په اعتبار سره او کمي یو پسندیدہ نه لري نن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تفصیل هم ته کړي دا تفسیر نبی علیہ السلام تا دا وحی پا ذریع سرم علمی نشی او تا دی زیاد تعلق تجریبی سرمی چی تجریبی پا ذریع بانی نبی علیہ السلام اغا آسونا معلوم کرلی چی دا رنگ پا اتبارت رفاقی قوت توی خوالی اوکم کی خوالی نی دا ردی خبری منگا اوتاستا خبرداری راکی راکی چی زمنگا استاست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشجو الناس شجاعت دا غمداو چه آغا جیهادون کول دا دشمنان اسلام دا دا دا جمالة جمالة و دا مخلمنان و دا ایسای و مالکو چه کم دشمنان و دا اوز جنگون کول او دمرا جنگون چه فکر اصنو رنگون مارم کردی چه دا قویدی و دا ایر قویدی چنان چه دا حدیث چه کم مسلم زکر کردی دا بواه بجو شمینا اوه چه دا دا پار صحبتامو نو حدیث مسلمت شو سنگجی امام احمد محسن احمد کی مویدی نبی علیہ السلام پرمائلی علیکم بکل کمیت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادھم اغر محجل دری نبی علیہ السلام دی حدیث کی ذکرکلالا غیر ترغیب و ایک نمبر کمیت او دو نمبر اشقر او دریم نمبر ارحا دادری رمغونہ نبی علی صلات دی حدیث کی دیتر پاور فسیجی کم حدیث سے اغام دق سرے علمت بازی نسو کی علت کی ابو واحب راغلے رے اوائی چیدہ ابو واحبی کلامی التابعی رے نو اغا حدیث بیا مرسل گردی بای کی ترتیب دا سی دے چی اشقر محکر کمیت رشتہ کڑیت کمیت اغا اصوائی چی کی سروالی وی قدعی سروالی زمرت یاد شوی وی چی سروالی تمہن شوی نی سروالی زمرت <سجل> او اشقر اغیطوی چی خالی سروي بل رنگ و سران نئی شوي شوی او ادھم اغیطوی چی بلک و تکتووی نو اغا اص چی کی تروالی تمایلی دا دیر قویده اید دویم نمبر کی خالی سر و دریم نمبر کی تور دا دریق اس ما اصناد در درنگونو پی تی بار او دین ایلوی <سؤال> کمران گوندی لکسپین وغیران ادا سوند دمر قوی نیده کمزوری دمران <سؤال> اجیده دمران اجیده هر او سره او قید لگو دی اغر او حجل اغر <سؤال> ده غری نیده غراغ بایاز و سپینوالی تو ای کمچی پتندیده ازیده امو حجل نیده اغر او حجل نیده اغر ده غری نیده اغر تمونگو تاسوب تاسوب شوائنو چرگی وائی و محجلت پخنده وائی نصف مانت تاثده شوگی علیکم العزیز نیب تاثمانی میکل لیکم ایت ہر سور طور اغر محجل چرگی پخنده یا تک سور چرگی پخنده یا تک تور چرگی پخنده ایمانشو ایمانشو ایمانی تری میزی ری ایمانو یو تردیب ذکر کرده ری چه خیر الخیلی الادهم الاقرح الارثم ثم الاقرح المحجد طلق الیمین فائن لم يكن ادهم پا على هذه الشیعاتی چه بیہترین پاسنو کی ادهم ده او بیائی اقرحوی او بیائی کمیتوی نید انت کی چه کمال پادر ظلن ندا ادهم سره اقرح را له اقرح او اگر د په معنی کې قریب سدوره پرغ ده اگر کیسنواله ډیر وي او اقرح کیسنواله پر پنسبت سراغي تکا مي وي او ار سماغي توي لغي د ابر شونډ او پوز سپني امامی ترمیزی جی کم ترتیب ذکر کرده اداوی چه بہترین از تک تور چرگی سپینی شنڈیا و پوزی والا دبر طرف دبر طرف او بیا چه اقرحوین چرگی ادھام اقرحا و غیصر رکلی محجل محجل ام اغره تغا پخان دی لیکن اغیثی اوٹا کرت تلق الیمین ذکر کرتا تلق الیمین مقصد داله کہ ده اغا دائی وخب خی مخطا یا اکشات دائج کم دینو سبینوی او نور چی دینو سبینوی توری الضغط <سؤال> الترتيبي <سؤال> وسر كله خالص بوخندنه او کدا چې انه چې اډامین بیا کومه په دا ترتیب سره دا ترتیب سره چې اول نمبر کې اقره ارسم بیا اقره مهاجر طولقل يمين دا د تفسیر شو او دین حدیث موندی نسخه کی وقیام داتی نیشتی فو باز نسخه که دا ابو واحب رالان. نو دا ابو واحبی کلامی تابعیتی مرادی نو دا حدیث بیام رسل گرد مخی حدیث بشتندی زیادی صحبت شتید لرنشتی دینی که دا, دا, دا ویت و سألتو لیمفدل الاشقر ما تپوسو کرو دا محمد نعوفی محمد بن مهاجر و اذا خلص عقلنا چدي اشقر لو دي بذلت ور بشي پنو نو اذا جت نبيه عليه السلام لي گل و يا سريه نو اول اج فتحراوني و صاحب نصر اصل صاحب اشقر دي وجنه لي لي بذلت ورضو ماشي معلومي جدار دخلت سرايره اي خبرم اغدا چدي تعلق التجريبي نبی علی سنت و اسلام جي حدني کي تجربو کړي وا نو خالص السر اس جو نه مضبوط پني سستري نور تا برکت دا سنو پ سرود ڏيکي دا باب د مصنني بوځو کلو د دې کتاب دا مقصد دی چې دا پرث اطلاق څنګه ومذکر کیږي په موناس باندې کې دا نه سره په سمېنه خلې فرث اگرچه دا پرث اتون اطلاق مهوم شو دی خو ځکه چې دا پرث اطلاق په دې کې نو فرث ورته ویل شي ازګتاځوي چې دا په لغت خبره ده کتاب کې د لغت خبره ته سورت تیزی ذکر کوي نئی جی په دی باندې شرعی مسالې تفریقی اغذان چې د اصل د بار په جهاد کې حصہ وي مطلب هرڅ تراځې له خیرات سره چې په ارث په اړه د وحی سری یو دا اغذ است او یو چې کم دان دا مجاهد غازی دا او 130 په نس باندې سری دا است فقره دوا کې یو دراکې د فقره ایو نو تم د سوال و راې چې چرته یو سړی س نور په س پهي نو غ د پاه به دغه هصوي د فار ک نو د باب سره مونږ او تا د خبره معلوم شو چې او هی به دغه چې د پرز پرلاڅنه په موکر کېږ نو په مونسبانې هم هم کې وای ما یوکرو من نه هل هغه چکما ناپسم کښه شو دي لا اصل نه لا غي بیان کوي دلته زه هدي فکر کوم دێکی اور امیر السلام د اصلونو عبد الرحمان له ادا بزرګانو څخه کیغره بوخره رضی الله تعالیونه هون چون مين السلام یوکرو بد به گرنلو دا ترلیشوی غنزی حت شیکالی او دو قسم راضی یو شیکالی حسی ری او بل شیکالی معنوی ری شیکالی معنوی غری حدیث کی راضی او حسی شیکال اغده چی وخفید بل اخفیص رو تڑی چی شیطانی نا کئی نا کئی نا کئی مناخفیض اگر ترلی را شیطانی په دیوژن اسلام باندې نه خو او باندې وشکل هغه د ټکی راوی د تفسیر کړي نه چې دا هغه استویر شي چې دا غیدا خیخ په بنوالوی او پګسی لاس یا فخیخ لاس او پګسی خپل چې کال دغه روان دي تاسو ادتوی ناشا تخفیدی و اغا مخید اخفیدی سپنایی تاک بیتی مخید را داده او یا دذاران جونتی و او دذاران اغا مخید تو از پینه و دذاران او ترپ تخیی او مفدار است بیدی مخید پاربای کی یدوی دکتا دلات فضیق مقام دیون مشطور تخفیدی وائی نشای کال تفسیر هم دغشو چه ده خی اخفا او اغه گثي مخي تخفا شاته خي او مخي دګسي یا داسی مخي تا اغه خپل او شاته گسي دیسپني دغه شي ګالو پهره په شي دا یو تفسیر دی نو تفسیرونو خپل کړني په اشکالو کې شدید کی تفسیر رو بیا وره خلق تفسیر کوي دا په درجه اذا حدیث کینه دا راوی خپل تفسیر کوي با معلوم ما رو به من القيام على الدواب والبهاء با بيان ذلك امر كيش غير سر من الصيام بنگرانين على الدواب پردم قربان دي وال بهايم او د سروانو نگراني مقصده دي چې څوک jihad د پار اسونه او خان یا نور قچر خرصاتي یا کور کی سرویس سا کوي دا څنګه چې بسو دې خپلې پېندتي اخدي او اغا د خوراک او د سکا کو ديشي تنظیم نه کوي د ګرمي سردهي نجی جې د دې وته تنظیم کې په وخت باندې غی له جای او په وخت غی له بورکول <سؤال> مکان صالح <سؤال> د غیره لپاره تیارول دا زمونږ د دین د اسلام د اسلام کې دا د رحم او د شفقت دی او دین د انسان څخه جې په حیوانات ته تر رحمه او کرم کې دا حدیث سهالي من الحمزليه په دې کې د کلرچ نه پیر اسلام په اوخ پیر شو چې دا اغا ملاه د خیر څه یو چې یو شوه او لګي دا لاس نبی اسلامي تق الله په دې بحای من مجمع دا لانو ورګي په بارا د دې اته دا دا د ګرو ته وي الله جما په زبانه ديو جن غیر عرب ته هم چې ویلي ویلي دغه تجارت باندې خبري نشو کوله او غیر يا رزي پر نسبت سره عربي یو موجم زبان نو سريږي په دې باندې پداسي حال کې چې د دې سره هيڅ سري دي وي او را کول ور کې ولاړ دا زه سارو حق دې ها عبدالعم <سؤال> نی جعفر رضا ہوں لد نبی علیہ السلام را رکیدو جعفر ابن نبی علیہ السلام د تر زید ابو طالب زو متکیر شیل شو د غدری زمونو مشرزین عبداللا نبی علیہ السلام باندې سره لري شفقت کولو زکه ایمان پاتی شو لارندر عجیب انداز کې شیل شو صدمه اړي رغټو نند اه د پنیې الله سلام خل په اوضات ته یمل کې او ما ررنګ اسلام ځان نروته یور سر ی حلی سات پټه خبره وکړله اوه سبي أحد من الناس نه د نه بهیان خبرې چا د خلکو نه دکهه د را خبره را خبره ک دا چې تا د سو کې پټه خبرهکې او د را خبرې نودي مصلم ده چې دینجو زه تا درا خبرو کيو ته بیا ډنګ ډنګا ډنګا ډنګا ډنګا تر دنیا خبره خبره حسن می مندیب دا یو نو نو چیروان واځه د تر ډیر محبت ناغ سره یو دل پټه خبره وکړه ننور وزران اویل چرنده سره پټه درا خبرې کوي نو حسن من دین وزیرانو تاپوسو کلو چه بادشاد تا تا سوی بس تا سوی هم وکی و تا سوی هم خبر اخکارش نو وزیرانو و تا سوی هر خبره چې تا ته که اغمو تا نکش نو حسن من دین تا پوسو که ولي ایسا او دیو وجنی تا نکشی ازی چا تنویم و تا سوی خلق و نو زکا خبره چې کما درازی نما تا که و تا نه نکش دې په شيته نظر خبرونه وکړه او کده دین سره دې تعلق نه لري زموږ پرارت کې نه کوونه او چې کورني کووري او د راز خبرې نذکی سره وکړه او کان حبمت تر بهیر السلام او د نبی السلام یاد ذکر کوي او پسند هغه چې پټواله باسه او په اسلام السلام د خپل اجد پر هدفن نو بدل یو مقام هدف وړ دې ته وي نه هم چې خلګونه شي وړای کړه او حايش النخل او حايش النخل او يا بند کجورو غني کجوري بوي کی باندې به ته قضاي حاجت داخله شو يوبرت لرجلين من الانصار جرا الانصار دي ستليو امكين نه چې نه به السلام نه قضاي حاجت د پار دابا پټري چې بابا کی ته جوري فإذا جمر الناس فوق فلمار النبي صلى الله عليه وسلم کلچ او په لون نبی اسلام رحمه ون فجلس وزرفت عيناه او خو په دې دوه سترګو دا نه پاته نبی يو صلى الله عليه وسلم راغره تنبي عليه السلام په مسازی زفراح ملا کرام په صدده ده فسکتنه فارامش باندې غره نبی اسلام یې سوق دې ما لیک دې او داو دا نراغ او نوجوان نانسوار نوید آزمانی دا اللہ فیغمبرہ نوید آلہ فیغمبرہ فلا تتقی اللہ فی هذه الوہیمتی اللہ تی من لکک اللہ ایت نیرگی دا اللہ نبارا دی بی زبانا آگی چا اللہ تمالک رئید دی فا انہو شکای لئی دمات گلاو فا انک توجیعوہو چتا و گئی دی در و تد ابو و دی لرا پیٹے پیسا مضبوط ہوئی لیکن فراکو لنا ورکے داسی مکہ وان فراکلر کوج پیړي پیوني نو فراک امر کوا اندر هاروغه نه کړانیشو ها دا مشوره دې چې تاسو بار بار اوریدل د مخکې زمانې یو سړی چې تنبیہ علی السلام کوي ای مای مالک د سمینا سیدا مولا ابو بکر او غداب الصالح سلمان د ابو هريره رضی الله عنه خلقید نبی صلی الله علیه وسلم فرماید بین امرجلن زمز کیو سړیو کیم شیتلو دې تاریخن پلار پسدد علیہ 19 پسدد او د بنی تن د بیر یو یی بیا موږ په نظر کې اکی شری به اووب کې مه د بیا راوو د کل نیل ح نه په جبې راستی یا کول سره ننا من الاتش مکې سرټله لاتش دوجې د تندی نه پ چې ت جب فقال الرجل نو سړیوي لې بلغ قبل غ تغيرت رسيدري نفس من التحشد وجد تدن مثل الذي مثل كان بلغني كان بلغني كما ترسيدري لقد بلغ هذا القلب شيء من رتشن الذي ومثل كان بلغني مثل الذي ما ونزل البیرن کوئی تکوشو ومال <سؤال> خوبه وقلم و ذیر دکر فا قمسا کوبی پیو ایر پا خلبانی ونزکر اخات اگرام حتی ارقات ردیشت پرت راوخوتو فسق الکلبن و بیپغز و بسکوالی فشکر اللہ و لے اللہ رذر عمل قبول کن بخنی و توقل صحابو تپوزو بیدع اللہ پیمبرو ویندنانا پی البحایمی لعجرن ایر چنان زمن دا پارشتی پودنگرو کی عجرن علیہ السلام فرمان فی کلی ذاتی کبیت پار خوان دی جگر کی رتوطننن کی عجرن عجر دے چی جگر والی چیزی او لن چیزی نپاکی عجر دے بچیس کی لحاظ دی کم عجر دے نوگو رئیس پے قسم سان جس الائین دے او زمان پا دین کی قتل دا کی علاوہ حکم دے لیکن پاغیبانی بہن شبخت کے چنانچی داودی رجم اولا اندق قرائید اگر جبو عبد مالک <سؤال> هغه وینه ده د اغه دین خبره و دین کې د ریزو قتل حکم دی दुसरा بدات چنه هغه د خبره امام نووي سه هم کړي را چې دا وقت اول شي د احسان خبره نشه لیکن علماء دا وایي چې نا قتل هم دی خو دهم په دین کراه کوم دی چې اذا قتل په احسن القتله شفقت الامر <سؤال> کو نہ فقط القوی نہ معنی چې اوس په او څنګه نو ورو بورګ او څه بیان موږ دمره لایو دا دین هغه خواګی د اسلام او دا اسلام او شفقت او رحم باب ان <بابون في> نزول المنازل ذي ترجمه ترجمه الباب لي تفسير نسوكي نيشته له کما کي تاسو نسوكي او بابا ما سره نو نزول المنازل مانع کو زيدل پزيرون د کو زيدو باندې همزه الصدي و اي ما انتني ما مالك نو الذي بمكل كوشو پوزير کو زيدو لا نتبع ومن من بل بن قاتانه هل الرياح تردي جمبا کجایې دی کولاو کړه ناولې سرو باندې شقط د پاره چې موږ موږ کوو په ونه پیټې د څو مور ګرامکار اول <سؤال> موږ دونه پیټې کول فرن کجایو باندې کې با نه موږ نه پات نه معلوم شي دنه په لمنه د سرو ونی ګرانی چې وو ته تکلیف پیدا وو تکلیف راهول به تر لا ته مقا نه في رقبةې برلا د تون وت بابونې تري د خیلیلی اووتار دباقب دی د سوغاړ ته تص <تصفيق> اچول چل اووتار جمعه د وت دهوت ن سرمنې ا تصمي ته و چې خل پهې او کله کوي جاہیلیت پا زمانے کی اصنو تب خلقو دا تصمیع چولی د دا پارا پیغامبر دا اللہ دلین من دی باپ کی چو مصنف کم حدیث ذکر کرلے لے دیمائن بخاری مسلم نیسائی ہم ذکر کرلے لے ابو بیشن الانساری ویچی د نبی اسلام سره صرف سفر کے و علی اسلام علیہ السلام اصطاق عبد الله <سؤال> ابن بکر ویش ماشاء الله داره چاوی و الناس فی مبيتهم خلق او باغزینون د شپې تیرولو خپل پیغامه رات دا ورکروچ توه قینا فی رقبت بعیر الهادت من وتر خامخا پاجین کریشی پس د اوخ کی امین من وتر د تسمی د سرمنین ناچه <سؤال> <بالتصفيق> <سؤال> وطرش او بازی خلقوی چه او تارجمه دویتر دا ویتر حقت حسد و دشمنی تاویتر جایلیت زمانه کم داوچی دشمنی شوی نبی علی اسلاموی چی اسلام پو او دشمنی تاسو ملتاویتر بلکی تاسو زڑی پریلی و سنوی خبری پوزگید د جاستان دی <تصاف> ندی متعلق کتاب <Group>. الطهارت کی به انشاء الله یو حدیث رش ودین سرا اولما ندره مناسب دات چې کمن موږ مخکی وکړه چې دینهه تصمم ولا خیلادتن او ناسی اغه خیلادا امین الا قطیات مگر کټی کله شي ندی حدیث سنت کی اورای امام مالک صلی امام مالک صلی الله علیه کوي ارانه دالیک <سؤال> من حج العين لماده خلله چې دا خبره ورو سترګو نن زرد ختمه ولود په دې وسه کول لکه خرج په دونه من دونه اورت آی نه زکار السلام عليه وعلى الهمه او ده هدي زمانی مسند زمون فرباب وز کړ دې بابون فکران خیر او اهتباتهم زندہ سنو دا و تھړل نبی اسلام او ائتبت الخیله سن دړې دړې مسندجنه جنده ساتي واه په فوټو کې یو د په غرونو کې غایې بها فنجرتی چې وي تړیو ګیا ور کې نو هغه وَمَتَاعُ بَيْنَ وَاسِيَةِ الْأَسْرَاكَ كَيْ پَتَنْدُو دَدی وَاجَازِ هُوَ پَکَنَا تُودَدی ای اطفالها اطفال جمع الكفال نامغه شاطر پټوی لیش وقلدوها ولا ولا تطلدوها الفطار اتسم امير کوي ديوتا اغا تسمي نه درما دي دپ او ديږي اغه تو جيم چري چا اتار جام د ويتر شي منره جهيلت اغه بدلي پري سترمت طلب کوي jihad پری باندې کوي با jihad معاون کی تعلیق ان اجرات جمع د جرث جرث باغنګړو ته چې خلکې د مالونو <سؤال> پري غاړه کې اچي او هغه د आवाज او غاځي نمانان با په بیان دا وزنده ولو نګنګړو علی سلام فرمای لا تصحب الملائک بک نملګری کې ملائک ورقهتن د اګمل <سؤال> ګور ستره یا جرس دی پای کې نه ګنګړیو ګینټی وې مرا د ملائکونه اګملائک دی د رحمت یو املائک حفاظت ورته وي انسان د روح د پاره آنا ملائکۃ الرحمتی مراحمی مې جرسره ملائکوری دی نیکین یا خلد دی وځنه د <متحدث> یو ډټلو دینو ساره اوسره مشابحت ساتي یا ردينا صوت د دې نه دا کری دی د یو جن بازي حدیثو کې ته مې مارو شیطان ویل شي چې دا سورنه شیطان دی د یو کې دا غرا چات شو کا نه به کلام ملي نه موناو ټول توجو خراب کی تاسو په ولاو را زمینیو به مور ما چې دې موبایل ماروړې او چې راوړې نو مزبوته بندوي تاسو ډیرو خلکو سره موبایل دی ما ته پته لري دي دغه کرک کرش کو شروع شوه په اوواز نه کېږي هغه دې تاثر بینه په مځدار دغه کی راځي دغه کی راځي تاسو دې دا پته نه لري دا ټول لاندې راغلی نه جوړي موبایل مر وړي ورته باندې کې شاو ټوله بل ډول باندې باندې کې شاو الهغه <سؤال> موبایل باندې کوماله دو کوماره غړچا په جذب کې او کولاو دغه باندې څه څه دو په باندې دو په باندې څه څه دو په باندې څه څه دو په باندې څه څه دو په باندې څه څه دو په باندې څه څه دو په باندې څه څه دو دشمن تک څه څه دو په باندې څه څه دو په باندې څه نغذی رمان دشمنان روانی بخرق و مختلارنیس نئی ذهار کی پتواری بیانره بیانره بیانره باب دې <متحدث> بیان د سریدون جلالک جلالا ذات جلن له دلګندګي توه اغه سروچ اغه ګندګي خوري نه او جان لا هو توي تد او جلالي مبارکي د هديث کې رالتي نبی رسول الله غير سریدون منع کړ خدای یاد او ساتي چدا په او چدا چې دمر ګندګي خړلې وي چې دا غیره به وي په وخه کې او دغه په خلکه کې مخصوصي انسان نپدایي تقریبا نبیا بیا دلی یاده چې حلال وي وخه وړنری کدا <سؤال> چې تقریبا سوب سوريږي الالهي نو چند چن رزیبا غوته ورلشه چې دا اغي ارابت دوی ختم شین بعد دغه په سوړلیم کولای شي شو دیم استعمالول شي خو له شي او د دې کار حق په او د دوی بابن که رجول یو سمی دام بدتهو اغسره چه اغنوم کی دیخ پل لیلا داباب مستنی پدی وجا وزکلو او بیبکی حدیثم راولو نموعاز چیز نبیر سانس ردیپو پیو خرد و داغینم افیر نم دیده پار داراولو چیز صور لیلوم اخو دل دا جائز دیز او داد جاہیلیت دا امورو ممنوعون ندی چې من بخاریم بابو دفر بابو اس میفر او حما چې ته د س نه کېي د د دا من بخاري اویم کمیین سایر توور د کار دکه تاسو یو خبر شې ور دي حدیث وارکی ترجمه الباب دیږي پننه د نبیر اواز په وخت تک کې خیال الرکبي اي شاه سواران د الله سواره شي نو داواز کیږي نو دې ته پارا چې خلقو سلام زايوش ترنج اول چې داواز شي او په غزه الغابه کې شي غزه الغابه ذکر روان دي دیتا غزو دزادو لقیرد هموی خدا کردی د دلچسپ اتسام را روان ری باب کی جمع صنیم کم حدیث دکر کردی در صحیفی در سموری من جند دوب حدیث زمان مصنیم در دغ صحیفی نا شفق حدیثو نا دی اخفل <سؤال> سنن کی ذکر کردی او زیادی دی کتاب الجیحاد کی ذکر کردی دی آغا صحیفی دی سمر روایتون دی بطول اپه یو سند ذکر دی اول <سؤال> کی سنده اما بادور به متون حدیث را ذکر سو کوم چې اول سہی په خپل کتاب کې حدیثی کړ پی دا ولنه سند سره لګئی او بهرو سمته حدیثو دی کوم چې انہوں نے سما خیرنا خیر الله نبی رسول نمهور او زم اسنته خیر الله اضافه زین کړو چې کوم را هټ کړو هو نبی رسول عمر کو کلم پا گبرہت کی راعتشو بیل جماعتی پراؤنڈی دل سرہ شیوزے کینے یا اپاسیوں پراؤنڈی دل سرہ اپا دی پا آرام سرہ ویدا قاتلنا پلو جمجیدون ہمدہ حکم بے ممتقود دا نبی علیہ السلام اغشققت و محمدت د خپل ملد